Sanriz Ez daite ez daite zengan. Zer da ateak irekin. Ateak ireki bere jarduna Interneten tasare sozialetan zentratzen duen komunikabide bat da. Adientzia Nazionaliak Apur.orgG webunea itxi ostean sortu zen ateak ireki, bi mila hamaikako urtarrigian. Momentu horretan apurtu.org... Eugunearekin elkartasunez amarnakak azetari nafarrek manifestu bat kaleratu zuten, eta informazio zein adirazpen askatasuna aldarrikatu zituzten. Gainera, panorama komunikatibak horrelako komunikabidentzako tokia egun behar duela azpimaratu zuten. Horregatiz sortu zen ateak ireki, mugimendu soziale jaotxe mateko. Komunikabidea hondietan torkirik ez dutenek interneten adirazi alizateko kanal bat izan zezaten. Zein izan da Ateak Irekiren lana ia irurtea guetan. Ateak Ireki eraldak eta alde apustu egiten duten mugimendu sozialen, politikoen eta sindikalen jarduera kurritu ditu. Egoer ekonomikoa salatu dutenei agotxe eman. Lanik edota eta etxerik gabe geratu direnei. Estatuen violentzia eta poliziaren jasarpena pairatu dutenei. berain etxetik egunka kilometrotara espetxeratuak daudenei. Eta horiek bizitatzera doazenei. Ateak Irekik jai aldeko aldeherriak ere zabalduitu. Baita, askuntza publiko, doako, oskaldun eta unibertsalain aldekoak ere. Osasun gintzat, hospitaletako zukaldeak bezalako zerbitzu publikoen aldeko borroken bosgara ilu izan da, ireki. Era berean, Nafarroko aurrezke kutsari lotu kustelkeria kasuen zalaketa eta zabalpenean aktibo bar izan da. Amal urraren zuntxik eta duten engain urbildu eta desobidentzia zibila praktikatzea lepolatzen dienei elkarrizketak egin dizkiete. Hala nola, ekimen feministekin, abortatzeko eskubideari edo taera soziesista edo eta homofomei ere. Gazten mugimendu ezberdinen bosgara hilu izan dira, eta borroka eta dinamika internazionalistak ezagutzera eman dituzte. Pentsio duinen alde adineko herritarren borroka zabalbidea eman, eta razakaren kontrako eta jendearte interkultural baten aldeko ekimena kurritu dituzte. Oroar, azken urtetan, nafarroan izandako momentu garantzitsuenetan izan dira. Herriarreziak, ikurriaren aldeko ekimenenak, txupinasoan, greba horokorrak, ikasle protestak, amabostemen mugimendua, bilduren egestapena, gun autogestionatuen okupazioak, etaren zuetena, preso politikoen ezbertsetik irteerak, eta bar. Azkenik, ateak ireki, Euskal Herriko gainerako hainbat komunikabide alternatiboekin elkarlanean aritu da. Eskus esku lurralde txiki honetan gertatzen dena mundu oso zabaltzeko auzolanean aritzea ezinbestekoa dela uste baitute. Eta txikiak garen onarteko elkarlanaren bidez gauza handiak egitea lortu ditu ateak ireik. Zergatik egin dute ateak irekiren itxiera. Audientzia Nazionalak hiru horialde eskaseko auto baten bitartez, zein komunikabidearen kontrako hakozazio zehatzik agertzen ez den, herrira mugimenduko parte direla esan eta ateak irekiren itxiera agindu du. Eta autoa, irmoa, ez denarren eta legitea jartzeko aukera ere erabakiaren ondoria pairatzen ari diraia da. Telefonia enpresa geienek ateak ireki guagunera sartz moztu dute, eta Twitter zein Facebooken dituzten perfilak ezabatzea agindu dute ere. Gainera, uegune eta bere guztiak behin betiko esabatuak izan daitezen agindu dute. Onakoa adirazpente informaziozketa eraso larria dela deriut zogun. Hala ulertu dute, amarnakak azetarik komunikabidek, zenatolakunde sozialek, sindikalek eta politikoek. Euskal eriko zen ere. Elkartasun eta protestamesoak ugariak izan dira, eta zamindura zare sozialetan barreiatu da. Dena den atakkiririkikoi gehien egin dieten galdera itsxeen zergati izan da, eta erantzuna begibistakoa da. Aots diidentnteak isilalar nahi dituzte. Herrim mugimenduak garatzen duen lanak interneten islarik ez izatea nahi dute. Addiezmente informazio askatasuna soilik beai interesekoa denean onartzen baitute. Ateak ireki ez da herrira mugimenduaren parte. Ateak ireki herri mugimendu osoaren tresna bat da. Herri mugimenduak ateak ireki hurbileko komunikabidea dela ikusi du hasieratik. Bere behar eta eskaere zabalik. Horregatik horren garrantzitsua da ateak ireki herri mugimenduarentzat, horregatik horren garrantzitsua da Ateak ireik Euskoleriko panorama mediatikoan espazioa izatea. Zer egingo dugu adirazpen askatasunaren kontrako eraso honen aurrean? Praktikan ataki ireki itxita badago ere elegitea jarri dute audientzia nazionalak hartutako erabakearen kontra. Hala ere konfiantza gutxi dute Espainiako justizian. Beste davide batzuekin gertatutakoa ikustea bertzerik ez dago. Egin Euskaldu non egunkaria, ardibeltza, apurtu. Baina batez ere orain indar guztiak norantza berean batu behar ditugu. Erazoni erantzun anitz eta zabal bat eman nahi diogu. Horregatik, ateak irekik komunikazioa lorrean lan egiten duten pertsonen atxikimendua lortzeko giniko manifestuarekin bat egingo dugu honetan alonetan, azaruak ogeitabi, argatxaldeko zazpietan, horretako plazan, ekartuko garen edabide, gazetari, eragile eta norbanako guztiek. Hau da, bertan zeinatuko dugun manifestua. Horetako Herriko plazan, Bilutako edabide kasetari Eragile eta Norbanakoak adierazpen informazio askatasunaren alde gaude eta horregatik ateak irekiren itxiera gaitzesten dugu. Espainiako audientzia nazionalari adierazpen askatasunaren aurkako erasoekin amaitzeko eskatu nahi diogu. Amaitzeko gure elkartasun guztia elerasten diogu ateak irekiko kidei. Ateak ireki aurrera adierazpen askatasuna. Amaaitzeko gogoratu larun batean azaroko hogeiteu arratsaldeko zazpietan konsentrazioa egingo dela Iruineko udaltzeko plazan. Uztion artean lortuko dugu adierazpen askatasunaren kontrako erasohau zigorgabe ez geratzea, mereez duen erantzun bat ematea, tal beeinin azkar sarean herri mugimenduari ahotsa ematea. <totipen> Bada Nafarroan eremu ofizialetik kanpo mugitzen den zerbait. Badira Nafarroan baimendutako ahotsen gainetik aditzen diren bertze iritsiak. Badaude Nafarroan onartzen diren kolores aparte egunero margotzen diren zertsalarak. Badira Nafarroan boterudunek ezabatu nei dituzten mezuak baina gure kaletako paretak ez dira isiltzen. Herri, herri, auso, auso, bada beste nafarroa bat, ofiziala ez dena, halaia eta koloretzua, aldarrikapenez betea, euskalduna, feminista, isiltzen ez dena, ozen oihukatzen duena, maitatzen dakiena. Bada, existitzen da, eskutu ezin da, hortze da. Egunero kalera irteten dena, ahotsa altzatzen duena. Eta beste etorkizun berri bat exigitzen duena, itxez eta ekintxez. Hori da gure nafarroa, irabaziko duena, garaile aterako dena, aldaketa bultzatuko duena, etorkizuna ekarriko duena, egunero ateak ireki webgunean agertzen dena, zuri eskaintzen dizuguna, geurea dena. Ateak ireki, zure haotza zabaldu nahi dugu. Adierazpen askatasuna Honela bermatzen da adierazpen askatasuna gure herrian Egin Itxita Ardibeltza Itxita Euskal Dunon egunkaria Itxita Euskal musika taldeak. Zentsuratuak La Pelota Baska Zentsuratuak Eta bar luze bat adierazpen askatasunaren kontrako etengabeko erasoak. Adierazpen askatasunaren askatasuna.